Bine, v-am găsit, dragi ascultători. Astăzi vom vorbi despre desăvârșirea prin unirea cu Dumnezeu sau prin îndumnezeire. La unirea cu Dumnezeu nu se poate ajunge decât prin rugăciunea curată. Virtutea rugăciunii efectuează taina unirii noastre cu Dumnezeu, spune Sfântul Grigori Palama, căci rugăciunea este legătura făpturilor raționale cu făcătorul. Dar, Unirea cu Dumnezeu e mai presus și de rugăciunea curată. Ea înseamnă dragostea desăvârșită și pe aceasta nu o dă omul de la sine, ci îi vine de la Dumnezeu. Căci încă înainte de afistarea de rugăciune curată, omul trebuie să fie curățit de patimi, dar curățirea de patimi e una cu creșterea dragostei lui Dumnezeu. Deci, e o strânsă legătură între dragoste și nepătimire. Unde sunt patimi, nu poate fi dragostea. De aceea, iubirea vine în suflet în toată amploarea ei după ce am ajuns la nepătimire. Toate virtuțile ajută minții să ajungă la dragostea de Dumnezeu, dar mai mult decât toate rugăciunea curată. Dacă patimile înseamnă într-un cuvânt, Iubirea de sine? Iubirea de Dumnezeu este opusul iubirii de sine. Cel ce se iubește pe sine nu poate iubi pe Dumnezeu, zice Diodach. Dar dragostea de Dumnezeu pe cea mai înaltă treaptă nu e numai libertate de patimi, ci este darul lui Dumnezeu ce se coboară în sufletul ajuns în această stare. Dacă rugăciunea pornește de jos... Desigur, ajutată de harul ascuns al Duhului Sfânt, dragostea culminantă este răspunsul de sus al lui Dumnezeu. Prin ea ni se face descopeită și simțită dumnezeirea. Dragostea de plină înseamnă victorie totală a omului asupra lui însuși, nu în sensul că s-ar disprețui pe sine în urma unei descurajări ci în sensul că afirmă pozitiv viața, dar consideră că adevărata viață stă în grija exclusivă de alții și în uitarea de sine. Cel ce are dragostea adevărată în sine experiază o infinitate a puterii de a se dărui, pe care evident că nu o poate avea de la sine. Iubirea dumnezească ce se coboară în om presupune o victorie asupra egoismului manifestat prin patimi și, fiind o ieșire pozitivă a omului din sine, e în același timp iubire de Dumnezeu și iubire de semeni. Cel ce iubește pe Dumnezeu nu poate să nu iubească și pe tot omul ca pe sine însuși zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, deși nu are plăcere de patimile cele necurățite încă ale aproapelui. Sfinții ajung la desăvârșire și la asemănarea cu Dumnezeu atunci când izvorăște iubirea lor față de toți oamenii. Iubirea de Dumnezeu nu admite nici cea mai mică umbră în iubirea față de semeni. Cel ce vede în inima sa o umbră în iubirea față de vreun om oarecare, pentru cine știe ce greșeală, e cu totul străin de iubirea de Dumnezeu, căci iubirea de Dumnezeu nu suferă câtuși de puțin ura față de vreun om. Puterea unei astfel de iubiri față de semeni se explică prin faptul că ea nu e decât iubirea lui Dumnezeu coborâtă în suflet, și îndreptată pe de o parte spre Dumnezeu, pe de alta spre oameni. Desigur, omul nu poate cuprinde în sine toată iubirea lui Dumnezeu, dar nu e mai puțin adevărat că, având-o în sine, o simte ca pe ceva ce nu se mai sfârșește. Ea crește în măsura exercițiului și a voinței de a o intensifica. Pentru că în măsura în care își deschide inima față de oameni, o lărgește pentru oceanul dragostei dumnezeiești. Mulți sfinți și-au dat și trupurile fiarilor, sabiei focului, pentru aproapele. Prin cei ajunși la o astfel de iubire, se comunică energia nesfârșită a iubirii divine, deși canalul științei e prea strâmt ca să se poată manifesta de la început întreagă. Ei au impresia că îi năpădește, că îi inundă o bucurie și o pornire infinită de a îmbrățișa pe oricine. Dar așa ajunge ea pe cele mai înalte trepte, ca extaz. Iubirea este, după calitatea ei, asemănare cu Dumnezeu, pe cât e cu putință muritorilor. După lucrarea ei, E o beție a sufletului, după efectul ei este izvor al credinței, abis al îndelungii răbdări, ocean al smereniei, zice Ioan Scărarul. Isaxirul descrie astfel infinitatea iubirii ce coboară în inimă de la Dumnezeu. Iubirea care are pe Dumnezeu de cauză este ca un izvor țâșnitor care nu-și interupe niciodată curgerea. Sfântul Ioan Scăraru declară că iubirea divină îi face pe cei părtași de ea să nu mai simtă nici plăcerea de mâncare sau chiar să nu o mai poftească des, căci, precum apa hrănește rădăcina de sub pământ a plantei, așa hrănește focul ceresc sufletul acestora. Iubirea e așadar o forță care, alimentând spiritul, revarsă și în trup putere, încât acesta nu mai are nevoie de mâncare regulată pentru a-și susține forța vitală. Și tot el spune că iubind noi fața celui iubit, aceasta are putere să ne transforme, deci cu atât mai mult fața Domnului. Dacă fața celui iubit ne preface în chip vădit, în întregime și ne face radioși, fericiți și neîntristați, ce nu va face fața Domnului, coborând în chip nevăzut, în sufletul curat?«